Раз уже сам Богдан Жолтек все це у своєму творчістві описав. Упрочим, а всяке уподоблення хромає, а тим більше пародіювання, як це підмітили древні римляни на примірі своїх предшественників, і ще болі древні греків. А тому, мабуть, пора прикритити мені писати, та як до сих пор написано, і переходить на нормальний язик дикторів українського радіо та телебачення, хоча такою мовою про Богдана Жолдика говорити набагато складніше. В його творчості дійсно відбилась наша розхристана і неструктуризована епоха. Ця розхристаність, розгубленість ляканого-переляканого індивіда українського роду справді знайшла своє відображення в мові. І Богдан Жолдак, а за віком він все ж таки трохи старший від нас, вісімдесятників, першим це зрозумів. Як чоловік мудрий не став з цим явищем боротися, а взявся його фіксувати. Не задля для того, щоб узаконити, а для того, щоб зберегти. Тобто він сильніше за всіх тих борців вірить, що колись такий цей ненависний одними, і іншими суржик буде подолано. Наш народ заговорить своєю мовою, а його твори лишаться таким собі пам'ятником епохи. І будуть незрозумілими, і тлумачатимуться дослідниками, і перекладатимуться тогочасними інтерпретаторами, при цьому нещадно перебріхуючись, як сьогодні Шекспір і слово про Ігорів «Похід». Він і на таке згоден Богдан Жолдак знає життя простих трударів Погляньте лише, як документально переконливо він змальовує своїх персонажів Рядових художників, звичайних поетів, пересічних музикантів та оперних співаків З якою любов'ю описує їхні майстерні, їхні знаряддя, праці Усі ті мастихіни і муштабелі з яким знанням справи розповідає про їхні глибоко філософські творчі дискусії за кедухом доброго сухого вина, про їхні пошуки сенсу прекрасного. Герой в нього творить і співає. Тра-та-та, тра-та-та, світ врятує красота. Людина творить і співає. У кращих традиціях попередніх поколінь письменства. І співає, зауважимо, не якусь російську попсу, а свою власну, виболону і вистраждану пісню. А на турниці? Як він змальовує на турниць взяти хоча б ту саму Тамаресу заповідання «Антиклімакс»? Всі жіночі характери досягочасної української літератури від Катерини з Мотрою і аж по Ясногорську стоять у попередницях до цього персонажа, а її стосунки з головним героєм – це справді високі стосунки між митцем і моделлю, це вищий прояв злиття духовного з тілесним. Він щомиті перекидав зір на спину Тамареси, яка вигойдувалася перед ним, навертаючись опуками плафонів, довершенішими Заполискований мармур. Крячко вже почав відчувати себе пігмаліоном. Уже у підвладньому скульптурі, здалося, починала бранити співаючи, душа. Ще мить, а може півгодини, і вдихнеться туди жива, і відгукнеться ще одним жіночим їством, і небачена ця краса на заполум'янія, перекинувшись із холодної довершеності, Недосяжною, як може бути, лише жінка. Ось так сильно і страшно пише цей чоловік. Перед тобою читачу нова книга оповідань Богдана Жолдака. І більше додати до цього мені зовсім нічого. Тож я кінчаю. Олександр Ірванець Богдан Жолдак. Антиклімакс. Не підведуть. Я ще ніколи в житті не спостерігав статевого акту збоку. Сталося це на тролейбусній зупинці. Отже, стояв схід кольору заходу. Я стояв їхати на працю.